Baes, baina ba, ez, ba pertsona ezaguna zen herrian, kirolaria eta lagun asko zituen, orduan normala da, normala da lasterketa da gastarqueta eta eta bueno, a, ber, a ber jende animatzen den eta eta korritzeko animatzen dien. E, lagun, lagun batzu elkartu ginen, idea batera zen eta eta martxan jarri den lanean, eta hor gaude. Biniate nomenez, ba karrera egiteko Ez proposamena lasterketa hain zuzen ere. Ba, Lasterketan hamar kilometroko rekorridoa da, egero e, kirulkaitik atera, faro, farotik anjun eta hor, e, faro atzitiko pistatatik anibili eta buelta da. Lasterketan mutza da, malda, malda eixente ditu, baina, bueno, mendir lasterketa izan da, ba, ba normalena.